A dengene danciya Ana dengene da tiya Yaaku na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake katika maisha yetu. Hakika tuamini ya kwamba Bwana anatosha. Bwana anatenda. Bwana anajibu. Litukuzwe jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake iliyotuamsha tena asubuhi ya leo. Nina mtukuza kwa Roho mtakatifu anayetufundisha na kutuongoza na kutushauri katika njia salama. Jina la Bwana Yesu Kristo nalihimidiwe milele. Rafiki mpendwa tumepewa kutafakari kichwa kinachosema Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Kichwa hiki kimetokana na neno la Mungu kwa kinywa cha mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya kumi, na mstari wa kumi na tatu. waraka wakwanza, wa kwanza kwa wakorinto sura ya kumi mstari wa kumi na tatu. alisema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida wanadamu ila Mungu ni mwaminifu ambaye hatawawaacha mjaribio kupita mwezavyo lakini pamoja na lile jaribu Bwana atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili rafiki mpendwa tunaishi nyakati ngumu zilizojaa dhiki na mashaka mengi ni nyakati zilizojaa majaribu na vikwazo ni nyakati za hatari ambazo hakuna mwenye mwili atakayeweza kustahimili mwenyewe pasipo Bwana kumfanyia njia ya kutokea tunaishi nyakati ngumu nyakati zilizojaa dhiki na mashaka mengi ni nyakati zilizojaa majaribu na vikwazo ni nyakati za hatari ambazo hakuna mwenye mwili weza kustahimili mwenyewe pasipo Bwana kumfanyia njia ya kutokea Paulo katika nyakati za maisha yake ya huduma alipitia dhiki na mateso mengi akasema Pande zote twadhikika bali hatusongwi. Twaona shaka bali hatukati tamaa Twaudhiwa bali hatuachwi. Twa twatupwa chini bali hatuangamizwi. Pande zote twadhikika bali hatusongwi. Twaona shaka bali hatukati tamaa Twaudhiwa bali hatuachwi watopwa chini bali balihatuangamizwe kitabu cha pili cha korinto sura ya 4 mstari wa nane hadi wa tisa. utauliza waliwezaje kuwa na ujasiri hivyo katikati ya dhiki na mateso waliwezaje kuwa na ujasiri hivyo katikati ya dhiki na mateso je walikuwa kwa damu aina tofauti na sisi au walikuwa na mwili na damu kama sisi tulivyo hawa kina paulo waliwezaje kuwa na ujasiri hivyo katikati ya dhiki na mateso. Je, walikuwa na damu aina tofauti na sisi au walikuwa na mwili na damu kama sisi tulivyo? Paulo anatuambia walikuwa na damu wenye mwili na damu kama sisi. Waliumia moyo na walipata maumivu mwilini kama sisi. Kilichowasaidia ni imani waliokuwa nayo kwa Mungu. Paulo walikuwa na damu wenye mwili na damu kama sisi. Waliumia moyo na walipata maumivu mwilini kama sisi kilichowasaidia ni imani waliokuwa nayo kwa Mungu. Walimfanya Mungu kwa chanzo cha nguvu zao katika hali zote. Walimfanya Mungu kwa chanzo cha nguvu zao katika hali zote. Paulo alisema, "Tuna hazina hii kutoka kwa Mungu, lakini sisi ni kama vyombo vya udongo tu vinavyobeba hazina." Hii ni kuonyesha kwa nguvu ya kustajabisha tulionayo inatoka kwa Mungu, si kwetu. Sisi ni kama vyombo vya udongo tu vinavyobeba hazina. Hii ni kuonyesha kuwa nguvu ya kustajabisha tulionayo inatoka kwa Mungu si kwetu. Imeandikwa hivyo katika waraka wa pili kwa Korinto sura 4 wa Nami nimesoma Biblia tusome kwa urahisi. Jambo la pili lolokuwa nalo kina Paulo ni kutokujilegeza. Hawakukaa chini, hawakuruhusu kusononeka wala kulalamika. Walijikaza na kusonga mbele hata pale walipojiona wanachakaa kwa jinsi ya nje. Jambo la pili walilokuwa nalo kina Paulo ni kuto kujilegeza. Hawakukaa chini, hawakurusu kusononeka wala kulalamika. Walijikaza na kusonga mbele hata pale walipojiona wanachakaa kwa jinsi ya nje. Paulo alisema kwa hiyo hatulegei. Kwa hiyo hatulegei. Bali japokuwa utu wetu nje unachakaa, lakini utuwetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kwa hiyo hatulegei. Bali ijapokuwa utu wa nje unachakaa, lakini utu wetu ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kitabu cha pili cha Wakorinto sura 4 na mstari wa 16. Jambo la tatu alilofanya ni kuishusha dhiki yao kwa kuiona ni nyepesi na tena si ya kudumu. Waliamua kuishusha dhiki yao kwa kuiona ni nyepesi na tena si ya kudumu tena waliamua kuangalia mafanikio yatakao patikana kupitia dhiki hiyo wakasema maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana imeandikwa hivyo katika kitabu cha pili cha korinto sura ya nne Lamsari ya 17. Jambo la nne lililowasaidia kina Paulo ni kuamua kuondoa macho yao katika vinavyoonekana na kuyaelekeza katika vile visivyoonekana. Waliaondoa macho yao katika vinavyoonekana na kuyaelekeza katika vile visivyoonekana. Hili liliwapa hekima ya kushuhulika na mambo yote kiroho. Hili liliwapa hekima ya kushughulika na mambo yote kiroho zaidi. Paulo alisema tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu bali visivyoonekana ni vya milele. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu bali visivyoonekana ni vya milele. Kitabu cha pili cha Korinto sura ya 4 mstari wa 18. Rafiki mpendwa, mpendwa. tumeambiwa Bwana atafanya na mlango wa kutokea Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Hilo linafanikiwa ikiwa tutakubali kujielekeza kwa Bwana zaidi na kumfanya yeye kuwa chanzo cha nguvu zetu, huku tukimwangalia yeye zaidi kuliko tunavyoziangalia dhiki za dunia. Bwana atatufanyia na mlango wa kutokea. Hilo linafanikiwa ikiwa tutakubali kujielekeza kwa Bwana zaidi na kumfanya yeye kuwa chanzo cha nguvu zetu, huku tukimwangalia yeye zaidi uliko tunavyoziangalia dhiki za dunia lakini kama hatutamfanya bwana kwa chanzo cha nguvu zetu na kama hatutainua macho yetu kumtazama ili atuonyeshe mlango aliotufanyia tutakwama kama hatutamfanya bwana kwa chanzo cha nguvu zetu na kama hatutainua macho yetu kumtazama ili atuonyeshe mlango aliotufanyia tutakwama tuombe Mungu wetu na baba yetu mbinguni tunakuabudu tunakutukuza tunakusifu tunakuhimili kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana kwa jinsi ulivyomwema na mwaminifu. Asante kwa kwa ahadi zako zote ni kweli na amina. Umesema hutaacha tujaribiwa kwa kiwango tusichoweza kustahimili. Tena umesema hutatuacha katika jaribu bali Bwana utatufanyana mlango wa kutokea. Tunakushkuru Mungu utupendae. Tunakusifu na kulitukuza jina lako. Tunakuomba neema yako itusaidie sasa tuweze kuweka tumaini letu lote kwako e Bwana. Tutoe nguvu e Mtakatifu tusisongwe moyoni wala tusikate tamaa. Tusaidie ero Mtakatifu tukaze sana imani zetu katika uweza wa Mungu huku tukimtazamia utukufu wako Bwana. Tunayaelekeza macho kwako Mungu ule asili ya nguvu zote. Tunakuomba utuwezeshe kuona huo mlango uliotufanyia e Bwana. Neema yako ikatuvushe salama kwa jina la Yesu Kristo. Utukufu wako kawe dhahiri kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kuwa katika mambo yote umetuaahidi neema ya kushinda na zaidi ya kushinda. Tena umeahidi kutupa akili katika mambo yote na nguvu ya kuyaweza yote kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuadhimisha Mungu tupiganiai na kutushindia. Tunakutukuza wewe tutanguliai na uweza wako na nguvu zako. Hata leo hii Bwana Tunajikabidhi kwako tukikuomba uwepo wako uende nasi hatua kwa hatua kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe sita Oktoba mwaka wa 12 na tatu Rafiki mpendwa, tumwangalie Mungu na tumfanye chanzo cha nguvu zetu. Yeye mwenyewe atatufanyia mlango kutoka katika hayo majaribu. Mungu na akubariki. Iwe siku njema. Wiki hii ikawe kawe wiki ya baraka. Tukauone mkono wa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliyebwana na mokozi wetu. Amen.